Varmt välkommen till en timmes program med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms Närradio 88 MHz, Örebro-Närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Vi ska den här timmen få höra en del inslag från de bibeldagar som nyligen avslutades i Långshyttan. Och Först ut är Bertil Fredriksson. Frid, det är roligt att se så många som har kommit hit Underbart Att vi får samlas och prisa Gud Och upphöja hans namn Halleluja, halleluja Jag ska läsa ett stycke i Apostlagärningarna ja, Det står i Apostelgärningarnas 16 kapitel så står det om när Paulus och Silas blev fängslade på grund av att de hade förkunnat Guds ord och drivit ut en onda ande ur en flicka och de de, de blev de, de som var med där och såg detta blev de Tog fast Paulus och Silas och släppade dem till torget och stadens myndigheter. Det förde dem till de romerska domarna och sa det. här männen stör lugnet i vår stad. Det är judar och talar för seder och bruk som inte är tillåtet för oss. Som romerska medborgare att anta och följa. Folket tog då parti emot dem. Och domarna slet kläderna av dem och befallde att det skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet. Och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng låsånger till Gud och de andra fångarna hörde på plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar och i detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt Gör det inte illa, vi är kvar allihop. Då sa det fångvaktarna till, till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut, förde han ut dem och, fr och frågade dem Vad ska jag göra för att räddas? Det svarade Tro på Herren Jesus Så ska du bli räddad Du och din familj Och det förkunnade ordet om Herren för honom Och alla i hans hus Fångvaktaren Tog emot hans Tog, tog genast hand om dem Mitt i natten Och tvättade såren Efter piskrappen. Sedan döptes han själv Med hela sin familj Han tog med dem upp i sin bostad och lät duka ett bord och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit i tro på Gud På morgonen skickade domarna dit sina vakter med order om att männen skulle friges Fångvaktaren talade om för Paulus och sade Domarna har sänt bud att ni ska släppas Ni behöver inte stanna längre Gå i frid. Men Paulus svarade. Har det fört, har det låtit piska oss offentligt utan dom och ansakan? Fast vi är romerska medborgare. Och sedan har det satt oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss under tystnad. I tysthet. Åh oh, nej. De får själva komma hit och hämta oss. Vakterna framförde detta till domarna. Då de fick höra att Paulus och Silas var romerska medborgare blev de rädda. De kom och talade väl med dem och förde dem, förde, ut, förde dem ut och vädjade till dem att lämna staden. När de hade kommit till ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och intalade dem mod och får sedan vidare. Amen. Jag tycker det här är så underbart det, det står att de sjöng lovsånger till Gud. Och, och, och de andra fångarna hörde på. Och plötsligt kom ett kraftigt jordskalv. Du vet att när det börjar att skaka när vi prisar Gud så att de som är fångna och sitter fast och är bundna på olika sätt kommer loss. Och det är det vi hoppas att den här, de här dagarna ska bli en sån här en sån här skakning i andevärlden där människor ska bli frigjorda och komma loss. Du som har kommit hit och som upplever att du är bunden på olika sätt. De här var ju fångade på grund av att de hade botat en, en kvinna. Och Vad det är för anledning att du har kommit hit och att du känner dig bunden. Det kan vara många olika orsaker. Men det finns en sak och det är att om vi börjar lova Gud då kan då kan dörrarna och bojorna falla av alla. Halleluja! Det tycker jag är så underbart och jag hoppas att vi ska få uppleva en, en frigörelse. För det är det varenda en av oss behöver uppleva efter den här långa pandemin då vi knappt har fått samlas inte haft några möten och ingenting men nu kan vi samlas och prisa Gud halleluja kan lovsjunga honom upphöja honom och komma tillsammans de här några dagar nu och uppleva hur vi blir frigjorda och saliga och hur vi får ta steg vidare in på trons väg och hur hela trakten kan bli berörd du vet att när Gud kommer på färde då, då, då börjar det att höras. Och då börjar människor komma loss. Och det är frigörelse vi behöver uppleva. Amen. Jesus jag prisar dig, jag lovar dig, jag tackar dig att vi får samlas på det här sättet här i Långshyttan Jesus. Tack för alla som har kommit hit från olika håll. Tack att du ska möta med dem och, och ge dem kraft att uppleva befrielse från allt som binder herre. Jag prisar dig. Så vi får vara ett frigjort folk som kan lovsjunga och prisa och tacka dig. Tillväckelse och frigörelse. Halleluja, vi lovar dig. Amen. Amen. Jag ska sjunga en sång om det. Hela himlen öppen över mig. Över solbelista höjder. Genom sorgens dypa dag Hela himlen Är öppen Över mig Var i världen Jag ej vandrar Och folk mig prisar Eller klandrar Hela himlen Är öppen Över mig Hela himlen är öppen över mig Ja, hela himlen Är öppen över mig För det är nåde över nåde Jag kan aldrig helt förstå det Men hela himlen Ja, den är öppen över mig mina följer så det kan svänga Jag kan följa med svag ringer, Men hela himlen, ja den är öppen över mig I det ensamma stunder När folk det följer så att allt går under Ja också då är himlen öppen över mig Hela himmelen är öppen över mig Hela himmelen är öppen över mig Ja det är nåde över nåden Jag kan aldrig helt förstå det För hela himmelen är öppen över mig jag vet att Jesus snart ska komma Då är vandringen min om Då ska himlen stå öppen över mig Då min och inga sorger ska mig tynga Och i evighet ska jag få sjunga Om han som öppnat hela himlen för mig Ja, hela himlen är över mig Hela himlen är över mig För det är nåde över nåde Jag kan aldrig helt förstå det Hela himlen är över mig jag vet att Jesus snart ska komma Då är vandringen min om Då ska himmelen såta över mig Inget sorger ska mig tynga Och evigheten ska jag få sjunga Om han som öppnat hela himmelen för mig Amen Himmelen är öppen över mig Hela himlen är öppen över mig För det är nåde över nåde Jag kan aldrig förstå det Hela himlen är öppen över mig att köra till då. Hela himlen är öppen över mig. Hela himlen är öppen över mig. För det är nåde över nåde, jag kan aldrig helt förstå det. För hela himlen, att ja, den är öppen över halleluja <tryck> tack det är första korinterbrevet 13 och vers 1 till 3 om jag talade både människors och änglars tung och mål, men icke hade kärlek så vore jag allenas den en ljudande man eller en klingande cybal och om jag hade profetiens gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg. Men icke det kärlek. Så ordet jag intet. Och om jag går bort allt vad jag ägde till bröd och till fattiga. Ja om jag offrar min kropp till att brännas upp. Men icke det kärlek. Så vore detta mig till intet gang. Det som har talat till mig är att. Om vi gör saker. Utan att ha en mening med det. Då, det handlar ju om att Gud måste få komma till hos oss. För det, vi måste ha Gud i allt vi gör. Vi måste ha i handling allt. Så måste Gud få vara med. För han vill vara med. Han vill möta med oss var och en. Tack herr Jesus Kristus, tack för den här kvällen herr Jesus. Tack för de här möteten herr Jesus Kristus. Tack för att du ska få tala till oss herr Jesus Kristus. Tack för styrkan i dig herr Jesus Kristus. Tack herr Jesus för allt du gör för oss herr Jesus. Tack för fredsningen herr Jesus Kristus. Tack för hoppet i dig herr Jesus Kristus. Tack herr Jesus Christus, för allt herr Jesus Kristus. Tack för att du offrade dig själv på Golgata herr Jesus Kristus. Tack, Herre Jesus Kristus. Tack ännu en gång, Herre Jesus Kristus. Tack för att vi aldrig nog kan tacka dig, Herre Jesus Kristus. Amen. Snart kommer Jesus på bröstna skär Då ska vi se honom som han är Då allt det gamla han själv förnyar I kön förvandling det hemåt bär Hur ska det bli runt på jordens länder Då brudeskaran försvunnit har från himlens landingen återvänder, den som något skall det stanna kvar. Den dagen blir ej som andra dagar, en stor förvirring man då får se. Så många moder då klagar, gråter, mitt barn i väl jag hörde be. Så många gånger är det gamla orden om Gud som haver småbarnen kär. Nu saknas många vid måltidsborden och aldrig mer ska man se dem där. På biografer och danspalatser man märker föga vad som har hänt. Och trogens gäster se göra glada utar det drycker som allt förbränt. Och ut i kyrkor och bönehusen husen, man hör i kvällen en dyster sång. Hur är det möjligt? Har Jesus kommit? Vi menar det bara med en gång. O människo när Jesus frågar om han på jorden ska finna tro. Vad ska du svara om ej du vågar Blir lämnad kvar utan frid och ro? Om människo hjärta, din djupa längtan blir stillad endast i Jesu fam dit får du fly med din sorg och smärta till det finns frälsning i Jesu namn Den 114:e salmen börjar på det här sättet När Israel drog ut ur Egypten Jakobs hus ut ifrån folket med främmande tunga, då blev juda hans helgedom, Israel hans herradöme. Jag Vet inte om ni har tänkt på det är inte det märkligt? Ja. Det står om den tid då, då, då Israel drog ut ur Egypten. Eller Jakobs hus, det är ju samma. Va? Jakobs hus, ut från folket med främmande tunga, då bodde ju ett land. Där man talar ett annat språk. Det var svårt för honom, Men de drog ut därifrån. Och då heter det Då vart juda hans helgdom. Då vart juda hans helgedom. Israel hans herrad. För jag frågar er som har satte dig in i Bibeln. Vad finns det för skäl att säga att juda blev Guds helgedom. Jag läser moseböckerna fram och tillbaka och jag kan inte begripa det. För att det står att den av Israels stammar som markerade helgedomen, som markerade helgedomen, som beklädde prästenbetet, det var Levi. Det var Levi. Prästerna då smordade prästerna togs från Levis och leviterna som skulle stå där och göra tjänst mellan dem. Som kallades för smorda präster. Och folken. Ta emot folket. De kallades alltså för leviter. Lev. Det var lev. Men här står det juda. Det är faktiskt ytterligare ett bevis i gamla testamentet på Guds frälsningsplan. Och hur hans tankar med församlingen har funnits. Från begynnelsen. Yes. Här, redan här. När vi läser. Det är därför som det är så allvarligt det här. När vi läser i moseböckerna. När vi läser om uttåget. Det som det som där handlar om. Det är som verkligen så. Av så stor betydelse för oss. Som tror på Jesus Kristus. därför där, Just i de händelserna. Och just i det skedet. Så är Gud verksam. Och... Tänker sina tankar. Och det löftets. Ska vi säga. Löftetssidan. Av Guds handlande. Redan där fanns tankarna på församlingen. Det är därför som Hebrevreds författare. Han skriver till Hebreerna. Gör sig så stor möda med att förklara att han som är vår herre har trätt fram ur judastan. Och med avseende på den har Moses inte talat något om präster. Men Johannes uppenbarelse, där finns också det här. Tänk, eh, när Israel drog ut ur Egypten. Jakobs hus utifrån folket med främmande tung. Och har helgedom, Israel hans herre. Det talas om ett herradöme. Det talas om ett herradöme. Och det talas om en helgedom. Detsamma möter vi i första kapitlet i Johannes uppenbarelse. Därifrån den fjärde versen Johannes hälsade sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd var det med er och frid ifrån honom som är och som var och som skall komma. så från de sju andar som står inför hans tro. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland det döda, den som är härskaren. Över konungarna på jorden. Honom som älskar oss och som har löst oss från våra synder med sitt blod. Och gjort oss, hör här, till ett konungadöme. Mm. Till präster. Israel vart hans herradöme. Konungadöme herradöme. Juda vart hans helgedom. Präster. Präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör äran och väldigt i evigheternas evigheter. Amen. Ett rika av präster. Ett heligt folk. Ett konungadöme som på ett särskilt sätt representeras av präster. Men det är inte Irak. Och det är inte det muslimska, ska vi säga, idealen här. Det är inte ens de katolska eller ortodoxa. Eller vågar vi säga ens de protestantiska. Det är någonting som Gud vill göra. Någonting som är fritt. Någonting som står på den här grunden. Det är Jesus Kristus. Amen. En annan grund kan ingen lägga än den som har blivit lagd. Nämligen Jesus Kristus. Och vad det är, det är någonting oerhört. Det är någonting enormt. Och med Hebrebrevet så ser vi någonting av den väldiga vidden. I Guds tankar och Guds råd rådslut. Guds slut När han avslutar brevet. Med att uppmana till att gå ut till honom utanför läget. För att få perspektiv på vad det här är. Att han har utgjutet sitt blod. Ja. Givit sitt liv till lösen för många. Amen. Vi tackar dig i Jesus. Vi prisar dig. Med krams i världen och med vandra Träd mig, säger Herren Träd närmar mig, säger Herren Min Gud, när jag betänker Vad du har gjort för mig Vad nå du stäts mig själv jag får ju allt av dig Då blir jag hjärtligt glad Då lockas lovet fram Av tack min fader. Av tack Guds dyra land. Du döden för mig smakat du mina synder var och över mig du vakat i alla mina dagar. Vad det här Är jag redan salig Och går till himmelen Jag njuter fröjd och I Gud, min bäste vän Han själv ska mig bevara Hans lån är alltid ny Och hotar någon far fly och skulle jag då sörja som har en sådan Gud Nej herre må jag börja att höja lovets ljud Ja herren vill jag prisa hans lov och trofasthet ska bli jag visar ut i all evighet. Nu är jag redan salig och jag går till himmelen. ska ni med? Jag njuter fröjd och talig i e Gud min bäste vän. Han själv ska nej bevara. Jag då glad sörja Som har en sådan Gud Nej, hellre må jag börja Att höja lovets ljud Ja, Ja, när vi har gått här Och förberett för den här konferensen Så har, ett, har det Gått ett, ett rop Inom mig Jesus, fyll oss med din heliga ande För att vi måste Få nöd för våra människor ute. Just nu när vi pratar om hur, Det är så mörkt i tiden Och det finns ingen Ingen utväg för människor men vi har det enda svaret Jesus Kristus är hoppet hoppet idag för alla människor och vi har väl blivit lite bekväma nu under coronan att vi inte varit ute så mycket och evangelisera. och jag vet att jag säger bara det att Gud är den samma som dem, och vi får ta nya tag vi får hoppas att Gud fyller oss med sin heliga ande under den här dagarna så att vi tänk, börjar tänka på nya sätt att nå ut med budskapet om Jesus. Världens enda hopp. Och det också det att Jesus. Han, Gud säger ju det. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För det att var en som tror på honom. Icke ska förgås utan ha evigt liv. Det är den största kärleken som finns på hela jorden. Det finns ingen i himlen också. Den största kärleken. Och vi får ta del av den. Och vi. Jag ber till Gud att vi ska bli berörda i vårt innersta. Att vi måste få med oss mer människor på vägen. Vad är målet? Är det att vi själva ska komma till himlen? Är målet att vi ska flera med oss? Ja, jag känner att målet är att vi måste komma ut med evangelium i den korta tid som är kvar. Och jag tänkte på en sångvärst där det står så här. Maranata ropet ljuder till en trasig värdebjuder. bjuder. Kom till Jesus, liv han giver och snart är du hemma. Jag tackar dig, Jesus, för att du vill ge oss detta hopp, Herre. Om din frälsning, Herre, till alla människor, Jesus. Tack att du har utvalt oss till att tjäna dig den här sista tiden, Herre. Vi ärar och prisar dig. Tack, Jesus, för ditt, för ditt för golgata Herre. Tack för att du har frälsning och hopp i världen, Herre. Jag prisar och tackar dig för din frälsning. Amen. Och så står det ju att Låt Kristi ord rikligen bo och Så därför ska jag läsa hela det här om sonens rike, i sonens rike. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har oss för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, förstfödd för före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt, osynligt, tronförstare, och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är före allt och allt hålls samman genom honom. Jag måste fortsätta. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han är allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Tack älskade Jesus. Tack att du påminner oss här. Du påminner oss vad som står i ditt ord, Herre. Och Jesus, jag ber att den här stunden få riktigt känna att vi är dina, Herre. Att du har älskat oss. Du har friköpt oss, Jesus Kristus, genom blodet på korset, Herre. Tack, Gud, för den här stunden, för den här gemenskapen. I Jesu namn. Amen. Jesus, du, som fyller allt. Alla Som bruk på Trofasthet Och kärlek yo ja, Som Maria Till din Vådvind Falla Du är ingen fel Och plats Är förd som det är sköna namn jag nämner ifrån ditt hjärtas djup jag lovar dig Du alla tvifels mörka vi är ämna din nodersol du genom I dina markna händer Ditt du har blivit luktan för min stad När du mig in i provets lov och Din egen ger mig kraft Med din kärleksglöd Så jag kan följa För ditt rike vinna Och rycka dem Ur syndens sorg och nöd Jag inget högre Önskar här på färd att få tjäna dig i trofas så hjälp mig bara ljus och salt i världen och tända hoppets sol där sorgen tar du tändar oh på Jesus Jag har ju hinnens ärlighet, men i evigt, i evighet, ska jag vara där Det är ju så här när vi går med Jesus och så, så behöver vi inte vara sysslolösa Jag tänkte på det en dag. Det står ju också i Bibeln att vi ska inte behöva det som går med Jesus. Det finns arbete för oss. Och nu vill jag säga till dig här ikväll. och Det kanske är någon som lyssnar i sitt hem. Du kanske tänker att jag kan inte göra någonting. Jag kanske är för ung eller jag är för gammal. Jag vill säga till dig. Jesus behöver dig. Det är du som lyssnar ikväll. Jesus behöver dig. Där du går fram. Och. Jag har så mycket traktater. Som jag har fått av en broder. Man är hemma hos Herren. Och de tar aldrig slut. Och jag går och lägger de här traktaterna överallt. Och jag hoppas att jag ska få. Fortsätta länge. Och dela ut traktater. Där jag går fram. Och. Jag vill bara berätta en vardagshändelse. Jag gick där i Själby. Det är några månader sedan. Jag är lite blyg av mig och sådär. Men jag såg att det stod en polisbil med två poliser som satt där. Och, och jag bara gick fram. Det var inte jag. Jag bara gick till, till dem. Och jag tänkte, men vad har jag gjort? Han den ner rutan och, och tittade på vad kan vi hjälpa dig med när ni behöver inte hjälpa mig så jag, jag vill bara berätta att jag ber du för poliserna för de har så mycket att göra där i Stockholm och vad bra så den ena som satt längst in där fortsätt med det Ja, fritidslösken jag har verkligen sett fram att och fått komma hit och träffa er. Och få tala med er. Det har varit eh, mitt hopp att jag skulle komma. Men ett tag så såg det ut som att det nästan inte skulle gå. Men jag tänkte att jag får inte missa tillfället. När Gud, när Herren eh, vill ha fram någonting att jag kan få bebrukade av honom och använt. Så jag vill börja i första mosebok 33 och jag tänker på Jakob och Esau men det är bara några ord jag ska säga om dem. Nu är det här. Vi vet ju det att eh, Jakob han tog först, först, först födelserätten ifrån Esau. Och han blev väldigt ilsken och hatisk mot Jakob. Och han beslutade Esau att ta hans liv när hans eh, fader hade dött. Men eh, Gud han... Eh, Låt det inte ske utan han eh, sparade Jakob att han skulle få leva för han skulle bära budskapet vidare Det som man har fått ifrån Herren. Och då tänker jag bara på en vers här ifrån eh, kapitel 33 här och där står det jag kan nu ta det första här. Och Jakob lyfte upp sina ögon. Och fick se Esau komma med 400 man. Då fördelade han sina barn. Och Lea och Rakel. Och de båda tjäneste kvinnorna. Och han lät tjäneste kvinnorna med deras barn. Gå fram och lea med henne. Och barnen och deras och Rachel och med Josef och sist. Och själv gick han framför dem och bugade sig sju gånger ned till jorden. Till dess han kom fram till sin bror Och det här är det som jag verkligen har tänkt på. Och som har rört mig mitt hjärta i alla fall. Den här händelsen när han eh, mötte sin bror där. Det skulle bli en historisk händelse. Men Esau skyndade emot honom. Och tog honom i famnen. Och föll honom om halsen. Och kysste honom. Och de gråter. Tillsammans där. Och det var just den där versen. Jag ska inte säga något mer om det där just nu. Men jag tänker också på Jesus- om man går då till det nya testamentet Här försonades Esau och Jakob och de blev vänner igen och de kunde skiljas som, inte mer som fiender utan som vänner och eh, jag tänkte på Jesus det är så han, han gjorde på Golgata att han eh, där på Golgata tog han vår synd. Där utgör han sitt blod för oss. Där led han korsdödes på Golgata. Och köpte oss åt Gud. Han utgav sitt eget blod. Och försonade oss med den levande guden. Så vi fick tillhöra honom. Och vi får vänta nu på Jesus tillkomst Att han kommer tillbaka och det känns bra igår när jag kom hit det första mötet här och, och idag har det varit underbart. Och jag hoppas att vi ska möta oss var och en här och ge oss kraft att gå vidare. Sen tänkte jag om jag går till Matteus här. Så står det om, om Jesus här. Eh, när därefter han kom in i Capernaum trädde en hövidsman fram till honom och bad honom och sa det. Herre min tjänare ligger där hemma lam och lider svårt. Han sa det till honom. Ska jag då komma och bota honom? Hövudsmannen svarade och sa dem, Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Men seg allenast ett ord. Så blir min tjänare frisk. Det här är väldigt talande tycker jag. Att, med troende. Jag, jag är själv en man som står under... Andras befall. Jag har och krigsmän under mig. Och om jag säger till en av dem: gå, så går han. Eller till en annan: kom, så kommer han. Och om jag säger till min tjänare: gör det, så gör han så. Och när Jesus Hörde detta förundrade han sig och sa det till dem som följde honom. Sannoliken säger jag. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stor tro. Så stor tro. Som det här mannen hade. Så stor tro på Jesus. Att han verkligen kunde göra Jag Han kan bara säga ett ord. Så blev det, det här lame som var drabbad av förlamning han blir då omedelbart helad i samma stund och Gud har han du kanske inte har tänkt att komma hit men du har kommit ändå och Gud han vill tala till dig och han vill möta med dig och han vill göra något nytt i ditt liv och möta dig på nytt och ge dig kraft att vandra vidare på hans väg. Har du frälsat fått uppleve? Har du känt att Gud är god? Är du född på nytt och döpt i vann och Du som dag och natt må och för i örebod Pröver alltid att lösa dina bond. Tro på Jesus i Guds land, Som tog all din synd och skam Och som ropte ut för dig Det är för bra. Kom och helt dig övergiv Du får överflöda liv Den som tror på se hans härlighet och mag Du har länge bott i rummet med brevet Sy min kärre vän Och du gör allt det du slett inte vill Fly nu till kapitel 8 ifrån all fördömelse Och då gör du så som den leder till. Tro på Jesus, är Guds land, Som tog all din synd och skam. Och som brott det ut för dig, det är fullt bra. Kom och helt dig övergiv, Du får överflöda liv. Den som tror på se hans herlighet och man. När du hör att gleder sig på ektebarnet barnevis, Lukkar du dig till att kritisera allt La ditt hjärte vara fyllt av Herrens blå friser Tack ja, Jesus, halleluja, kerjus, sidon, När du hör att gleder sig på ektebarnet barnevis, Lukkar du dig till att kritisera allt ditt hjärte värre fyllt av fri till Herrens lovis Himla arvet är ju din så har han tag. Tro på Jesus i Guds land, Som tog all din synd och skam och som rotte ut för dig det är fullbra Kom och helt dig överge Du får överflöda liv den som tror på seans herrlighet och makt. Jag tror på Gäste Som tog all din synd och skam. Och som ropte ut för dig. Det är bra. Kom och helt dig överge, Du får överflöda liv. Den som tror på seans herrlighet och makt. Halleluja, jag prisar dig Jesus. Ja, ja, jag hade kopplat av, av nu, för nu är mötet slut tänkte jag. Så då får jag ladda på, få Herren ladda på igen. Men, men jag tänkte bara, nu vet jag inte riktigt, för det är ju lite sent kanske. Men jag ska ge någonting i alla fall och se vad det kan vara för någonting. Men jag vill prisa Herren för vad vi har fått höra här. Det har varit något underbart ljuvligt att sitta och lyssna till vittnesbörde och sånger och så. och Jag är väldigt tacksam för det. Så jag ska bara då eftersom tiden har gått mycket. Bara säga något om min frälsning tror jag. Jag letar lite medan jag talade här. Och jag fick frid över att att det var så här att eh, när eh, min bror blev frälst och han var nog 16, 17 år någonting sånt där och då ja 17 eller 18 kanske till och med då när jag kom hem jag låg i lumpen och, och så eh, sa jag det Eh, eller pappa sa till mig pojkstackarna har blivit religiös sa han ja det är inte vetigt sa jag på småländska då liksom, så. och så kom jag ner till Gnosjö och så var jag med på ett läger där det var helgelseförbundet alliansmissionen och missionsförbundet den salig röra där nere var ju då med församlingar anslutna åt olika håll och så var det läger det skulle bli läge på ungdomsgården Flahult utanför Hillestorp. Mellan Hillestorp och Schillingar i där nere. Och så var jag och en till. Vi var nog de enda som inte var frälsta. För det kännetecknades där nere, Gnosjö, av några saker. Den ena var fabriker var enorm 300 industrier med små industrier Och så var de frälsta. Massor av de där fabrikörerna. Så jag kom ju ner och jobba på en sån fabrik också. Och så skulle det bli ungdomsmöte där i Flahult. Och jag tänkte jag följer väl med från Gnoge dit. Och, och ja, titta på. De sjöng och ungdomarna där. Och, och så... Kände jag hur det tog tag i mig. Och det, det sjöng om Jesu tillkommelse. Och, och, och, och de sjöng Kristus på korset vunnit förälsning för var och en. Och, och, och sånger i det där. Och det grep mig. Men jag spelar ju mycket fotboll också. Så det var ju... Eh, det var ju ett stort intresse för mig. Och jag tänkte att ja, sen är det mycket annat. Man, man får inte göra när man blir frälst. Och, och man kanske inte är glad heller förresten. Men så såg jag ju hur glädjen strålade ut ifrån sången. Nej jag måste gå ut i skogen. Tänkte jag. Det var en väldig kampinvärt. Så var jag ute och promenerade. Och sa jag till herren. Att jag vill bli din. Men inte nu. Lite innan. Jag vill bli gammal. Men, eh, och, och när jag har blivit gammal. Och lite innan jag ska dö. Då vill jag bli frälst. Jag vill ha roligt först. Ja och så gick jag tillbaka. Och så träder det fram en av flickorna där. Och som var med och sjöng och så. Och, och vi kände ju inte varandra något särskilt visste bara om varandra men hade inte någon relation eller hade inte pratat mycket med varandra eh, nästan ingenting och så säger hon i ett vittnesbörd att när du har givit ett löfte åt Gud så dröj inte att infria det ty ty dårar har han inte behag och läste ju ifrån predikaren vet ni där det står sådär ungefär va och där satt jag. Och så... Så då kom ju en evangelist som hette Georg Davidsson. För, för vi skulle börja knä också. Och det gjorde jag också. Jag tänkte, om jag är bra skådespelare här så tror många här att jag är förälstad. Då är det ingen som frågar. Då kommer jag nog undan. Men så det var en arbetskamrat där. Som... Eh, som kom och gick till Jerry Davidsson hette evangelisten och sa den där han <laughs> ja så kom han till mig men eh, jag slog ifrån mig då men jag fick stöten då och några månader senare så blev jag frälst och sen så kallade Gud mig till pastor och nu står jag här tack och lov halleluja tack kära gode Gud för att jag får vara med här och för att min fru får vara med här och för våra vänner där vi bor, där omkring, och många nya härliga vänner. Tack käre Gud för allesammans som är här och för vår gemenskap. Ty, om vi vandrar i ljuset så som du är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och ditt blod renar från alla synder. Amen. En kort vers. Nu ska vi sjunga en sång här. Det står om Mose i Hebreberet 11. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Ja, det var också ett val. Han valde att bli förtryckt. För han hade funnit något som var mycket bättre Halleluja. Och sista versen säger Gud har nämligen förberett något bättre för oss så förenar han oss med alla dessa hjältar. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Halleluja. Amen. Som vinden i trän här är livet om liv I bland storm, i bland en stillebryt. I bland stiger jubelen, gång efter gång. I bland sänger hjärtan en särskild Och tro, i är enkel att tro när ingenting går i mou, men vad vill jag säga si när ilten förvandlar min dröm till sult? Jesus. Är Sint stärke han, men om han inte vill, så hör jag hamt i. En enkel liten tro som ett senepskon kan fly. I i höje fjäll Ge tro till att leva Och synge för dig Allt har Gud gjort väl Jesus är mäktig Jag vet att han kan Frälse från ilden Med sin stärka tror att berg den vid ditt I to come. Jag tror att bölgene stilles vid ditt starke hår. Lyssna till Radio Maranata och det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Och det vi har lyssnat till är alltså diverse upptagningar från det bibeldagar som gånga veckan hölls i Långshyttan. Främst från inledningsmötet på onsdagkväll och torsdagkvällens vill du ha mer information om oss och kontakt så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se eller har linje på 070-201-6020 Gå även bra att mejla på infosnabla.maranata.se Samtliga inspelningar från helgen finns också att lyssna till på vår Youtube-kanal och det går att komma dit via vår hemsida på maranata.se Radio Maranata Stockholm och Örebro sänder varje måndag klockan 8 och 18, onsdag, fredag, lördag och söndag klockan 8. Radio Maranata Göteborg sänder tisdag kväll klockan 21 samt lördag klockan 15. Och fram tills nästa gång vi hörs så önskar jag dig Guds rikavälsignelse och på återhörande. Änglasången strömmar mot dig där